Тази година фестивалът «Дни на предизвикателствата» отбелязва 20 години, а зад него е личността на Любомир поп Йорданов, човек, който почти сам стартира движение на споделяне, вдъхновение и действие. Как се промени този път от клуб «Пътуване» в късния соц до днешната сцена за екстремни спортове, каузи, пътешествия? Какво означава да си част от общност в годините на преход? Айде сега да видим какви са корените на тази история и да проследим трансформацията Казвам добър ден на Лю... Любомир а, поп а, Чуваме неговия смях, но чуваме смеха и на репортерката Мила Младенова, която следи всичко в зоната туризъм. Ами, как да започнем, Мила? Как се промени фестивалът за това време? Или, айде, преди О... да стигнем до самия фестивал, 35 години, преди 35 да. години поставяте началото в късния соц, приключенски а, туризъм, с... приключенски туризъм. По всича начин, което... И 35 години го правим по същия начин, на същия адрес, Не с, нищо, даже с имаме нищо. и телефон, който е. С 0-2 С 0-2. Добре, сега. Работата е там, че по времето на соца, на практика човек, за да прави такива неща, трябва да има ключ. И този ключ се нарича клуб, нали така, за да участваш в експедиция. Какво означаваше това и какви бяха най-големите препятствия? Тогава? Ами... Това означаваше да се съгласяваш а, къде ще се отиде. Ако има някое а, примерно годишни на Налевски или 1300 години България, или е някой конгрес на БКП, това е предпоставка да има възможности за спелеология, за пещери или за... да излезеш от, от България, а, също да бъдеш екипиран, защото екипировка нямаше тогава. Това са нещ... Тези неща са се случили в последните 35 и още повече последните 20 години на времето екипировката се произвеждаше в България. Между другото много хубава екипировка се произвеждаше, която вече не се произвежда, за съжаление. За дрехи говориме от Мерино. Mm -hmm. Страхотни... Тези дрехи, с които отидоха на Еверест, бяха прекрасни. Аз все още имам а, такива дрехи. Но всичко е, <същи> трябва да бъде организирано и така да, да. се каже да е под похлопак. .е. Е да начинание. е колективно начинание. Да, да, да. да. Какво Това, се така. промени след 90-та? Държавата се оттегля и от а, планините, и от постижения. Не, всъщност постиженията всичко, винаги хижите, ги приватизира, но оттегля препят... от се от препятствията, нали? Оттегля да. от се от това да помага... финансиране, да. Тя всъщност, държавата се върна чак последните 10 години до някъде, защото някои спортове, примерно катеренето, стана олимпийски спорт и от къде. Сега трябва малко повече да ги, да ги подкрепят. Но, но държавата се отегли а всъщност... А, разбирам а, какви са ящници, приоритети, нали, какво трябва да се подкреп, искат се медали или нещо друго. А, може би не е достатъчно престижно, но а, а, ако трябва да кажа какво се е променил, ами катерането вече в България е масов спорт. А, може би с педиологията не е толкова. Тичането в планина, планинското бягане е масов спорт. Колелата са масов спорт. България се произвежда една от трите страни, mm -hmm. които се произвеждат рамки за колела в Европа. Това е голямо постижение. А, България е страната, в която се намира две от най-големите фирми за изкуствени стени, от които едната е световния лидер. Няма да казвам имена, но това е факт. Mm -hmm. Тоест, а, и това са постижения на предприемачи, не са постижения на държавата, както имаме и в космическите технологии в последно време. Това но, индивидуализма ли още е, е в основата отборния дух. На... Да. Съществува ли все още отборния дух? Онова да, клубно начало значи, той което е, той се беше отприщи, много... разпихнал такъв, вече изчезнал. Но все пак мога да кажа, че примерно когато Боян Петров тръгна по своя път към върховете и край него всъщност той, той беше носител на този дух, че трябва да правим нещата заедно, че трябва да създаваме общности и в момента, примерно, може би най-единни са пещерняците, там има няколко, няколко федерации, но техните а, постижени експедиции са наистина а, експедиции на общността. ми не, не казват, че са финансирани, но, но те са хората само финансират. А, колоездачите, а, там нещата са... Резултатите са по-публично видими. Имаше състезание, в което се награждава. БНР понякога ги отразява. А, има... А, как да кажа, нали, награди, а си, публично, спериологията е малко yeah, Подземна работа, нали? андерграунд в буквалния смисъл. Мила, за фестивала, допитаме сега наистина 20 а си, години. Да кажа, когато човек отвън попадне в тези среди, се чувства изключително топло, изключително добре прият и някак си заразен от този ентусиазъм. Ми, да, има го. Ен, Ентузиазма го има, защото всъщност това са хора, които е, са богати със своите мечти и, и които всъщност разчитат на, на своето е, минало, на своите постижения, на постиженията на своите групички. Все пак човек катери с приятели, човек влиза в пещери по този начин. Стезанията, за които говорим и които България в преди 20 години нямаше нито едно стезание за планинско колело или бягане, нито едно. В момента те са по няколко на седмица. Това само показва колко са се променили нещата и мога да кажа, че някои тези стезания са изключително силни като общност. Виждаш колко хората се радват там на място, прегръщат се и, и някак си става празник. Това, което не се случва, може би, е, че местната общност, според мен, местната общност някакси защото не винаги в част, не е както състезанията в обиколката на Монблан или в тези големи държави, където излиза местно население. Все още не се осъзнава, може би това. Нещо това. Го няма, да. Може мали. би това не се осъзнава. Добре, и каква е сега амбицията на този фестивал, който прави също 20 години. Ей, сега прави 20 амбицията, години. Амбицията амбицията да ги съберете е да, всички тези да, да, Ние събираме тези хора и им даваме още храна за размисъл и още, още приблизихме ги още мечти и още истории. А, прекрасни а, фотоизложба също имаме. А, и им казваме: а, имаме а, общи задачи. Тези общи, тази общност има, има много пресечни точки. и Тези пресечни точки са наистина свързани с опазване на природата, с Ето... развитие на тези спортове. И са с... личностите и историите, които представят е тази година. Те са. А... Имаме чуждестранни гости, но би казал, че за, може би за нашите слушатели са по-интересни българските гости, защото те си заслужават много и защото наистина са на световно ниво. Може би световно ниво е Теодор Кисимов, който е бил 11 пъти под 2000 метра в пещери. 2000 метра а, денивелация от входа на една пещера, което не означава 2, 2 км, а може би означава 20 км преход, за да стигнете до минус 2100 и означава седмици, за да стигнете до тази дълбочина, Не знам нашите слушатели дали могат да си го представят. Друг, разбира се, Кирил Николов Дизела, който в момента участва в един много хубав проект да наистина да, да свържем Връшка Чука с Емине т.е. класическият маршрут за бягане, който стана вече толкова популярен, а и за колела. Някои хора го правят из колела. Вече а, още едни 140-150 км се добавят и това става един много а, така по-сериозен, -по техничен и а, а, тежък маршрут с повече предизвикателство и повече престиж, което е много важно. а Имаме една женска регата, българска регата. Изобщо като цяло, ако нещо ново а, ново или надграждаме от старото, това е присъствието на жените и на женските постижения. Тоест, женски... постиженията на жените, които в световен мащаб също не са много в радара, но които считам, че в България трябва да се говори за да тях. И Защото ние ги виждаме колко те са успешни във всички области, включително и в приключенски. А жените ли може да са по-ентусиязирани в тези а, ами и постиженията? В тези общности... Не може да се каже, кое е по-ентусиазиран, но, но тези общности са също и едни клубове за срещи. И това, също, и, това, и това правят тези общности. Защото човек трябва да, да срещне човек като него в живота. Събират хора. И събират обичаме хора. Да Много е трудно сили. тази среща, знаете. Жените обичаме да мерим сили с мъжете. Точно така. Виждаме ли този пример? А, в... Има световни примери, в които жени имат по-високи постижения от мъже. Между другото имаме... Една, а, един прекрасен филм. А, две много интересни а, неща, свързани с а, програмата. Една а, германка, която пристига днес, днес ще е посрещна вечерта. 36 часа идва от Германия с автобус, защото а, тя не изима самолети, защото, е, нали, знаеме, нашите слушатели какво означава екологически отпечатък, нали, и така нататък, Софи. И тя ще ни разкаже точно какво означава да катерим подговорен начин. И още да пътуваме и да притученстваме подговорен начин. А, а Другото е на Натали Нюман, мисля, че се казваше, която пък е една изключителна каякарка, uh -huh. която прави едно невероятно спускане по а, един от притоците на а, Инт, мисля, че беше в Хималайте. А, също е постижение, което а, почти не е правено. Тоест, това са, това са световно добри постижения. Споменахте филм и задължително трябва да кажем, че дните на предизвикателството ще се случват в дума на киното. Да, а, да. И връзката с киното и филма съвсем да, не е случайно нещо. Не е случайно, и сега да попитам така. А, чували сме. Приключението започва там, където свършва комфорта. Съгласен ли сте с това да. твърдение? Да, това е... А, но, всъщност <съща> всички все повече се бягаме от... Приключението. Mm -hmm. а, и сега чета обаче една книга... Да, предпочитаме хер... пътешествия. Там Хесек, да има... Чета една книга mm -hmm. прекрасна. Нарцис и Голдмунд, се казва. Mm -hmm. И в която виждаме как е изглеждало приключението, да бъдеш странстваш, самотник. А, и... Хес, разбира се, е изключителен писател. А, така че, да, да. И мисля, че това обаче е път. А, Защото, същевременно, с това, цивилизацията, хора, цивилизацията ни върви. Да, това, аз, това аз, аз съм е, съгласна. Но цивилизацията е, върви в посока, в посока все повече някакси да ни става по-комфортно, по-комфортно, нали, всичко да ни е чиста и розова. И не намираме хора. И всъщност, ние, ние сме постоянно в някакви. Приключения. Понякога ние не си ги даваме сметка, че сме в тях, но мисля, че не трябва да... Трябва да прегръщаме приключението като една необходимост и като един път. И всъщност това го правят без да казваме, че това ще ни затрудни живота. По-скоро това ще развие нашата душевност. А, аз мога да кажа за себе си, че когато започнах да катера, а, а се насилих да, да катера, а, имах дълбоко а, в себе си а така, а, задръжки да застана на лакатническите скали и си казах, не трябва да го направя, защото а, трябва да, да изляза от своята комфорта, от залата, от университета и, и, а, и това ми отвори нови хоризонти, и чрез приключенията ние действително а, гледаме, а, гледаме напред. А катерите ли се още? Да, катерия се, да. Добре. Не толкова колкото има. Много от постиженията са на ръба. Едно от заглавията се казва Границата на разума, друго пък се казва Магията на свободата. За първото заглавие става въпрос за изкачване на 8000 метров връх. Този междуто човек, с... който, за който става дума Бенжамен, преди uh -huh. миналата седмица, направи примерно изкачване на един връх в алпийски стил. А, а, абсолютно примерно начава, че никой не беше го правил. И след това от летя, пак от там с параплан. И а, това е едно от най-големите постижения на 2025 година. Каза се Бенжамен Ведрин и е. Той освен това е много красив, нали? Освен това... И, мисли, и, осъщи, да кажа за него, че казва, че а училището е завършило основно образование и, и не искал да, да, да учи. Искал е. Да е гледал природата от а, това и, и при първата възможност излязъл от, от а, училищните стаи, от класните стаи и потърси у себе си. С какви мисли и усещания искате да си тръгнат хората след а, събитието, след като видят тези? Искаме да се усетят значими, важни а, и че. А, Приключенията имат смисъл и тази среща а, а, беше а, нещо, което ни е заредило и е направило по-богати. И, и че ще има продължение. Продължението е в това, което ще продължим да правим... Зареждане за пътя, който имаме да извървиме заедно, защото всъщност имаме много работи, които в България трябва да свършим заедно. Очевидно няма да ги свърши държавата, трябва да ги свършим като граждани. Ако и има повече общност. мечтаещи, качващи да. се на високо хора, това летящи... ще бъде летящи хора, да. това ще бъде с една идея по-лесно, по въпреки риска, може би, нека да завършим този разговор. Много благодаря на Любомир Попиронов и на Мила Младенова. От утре. 5 до 7 ноември. Дома на киното е мястото, където историите не просто се гледат, а се изживяват и се срещат толкова интересни и вълнуващи хора. Разговор за пътища през планини и години. Благодаря ви.